Обектът на съзнанието. 18-та лекция от учителя, държана на 20 февруари 1924 г. София. Тайна молитва. Прочете се резюмето от темите Най-щастливия ден в годината. Прочетоха се няколко от темите. Отличителните черти на търпението. За идущия път ще имате темата Най-важният стих от Евангелието на Йоан. Втора тема Кой е най-важният въпрос в живота? Тук имате линията а -Б. Как може да разделите тази линия изведнъж по най-правилен начин? От двете крайни точки AB описваме спергел Даги, дъги и там, дето се пресекат тези дъги, означаваме точка С. От тази точка спущаме перпендикуляр към линията AB и по този начин я разделяме на две равни части. Допуснете, че вие сте линията AB, проектирани в пространството, и не знаете към коя система принадлежите. Допуснете още, че вие сте един свят, който сега се формира. Намирате се в едно небуларно състояние. Сега как мислите, къде ще бъде вашия център? На линията ли или вън от линията? Във вас ли ще бъде той или вън от вас? Ето какви малки въпроси има, които не спъват в живота. Не, че не сте готови да кажете, но всеки един от вас се страхува да каже. Имате една неувереност, че ще кажете нещо невярно. Възможно е той. Всеки един човек може да каже невярни неща. Тази възможност може да не проистича от вашето невежество. Да допуснем, че вие пътувате вечерно време в мрачината и виждате един предмет, но не можете да го измерите. Може да направите погрешка, която проистича от външните условия, при които се намирате. Следователно, всякога, когато искаме да се произнесем върху един предмет, непременно трябва да има светлина. Може да кажете, че светлината е от Бога. Отде знаете, че светлината е от Бога? Представете си, че пред вас се намира един човек който не вярва в Бога и ви казва «Отде знаете, че светлината е от Бога? Вие с Бога срещали ли сте се?» Ама тъй казват «То е друг въпрос. Аз казвам «Светлината не е от Бога. Тогава как ще ми убедите, че не е така?» Следователно, смисълът на живота на тази линия е само в движението й към нейния център С. Точката С е център на това движение АБ. Ето защо всеки един от вас трябва да има един обект извън своето съзнание. Онези, които са следвали философия, нека кажат, има ли такъв обект извън съзнанието? Няма. Всяко отрицание обаче показва, че има. Защото ако нещата не можеха да бъдат извън съзнанието, не можеше да има никакво отрицание. Щом едно нещо се отрича, то съществува. Ако ви попитам дали всичко, което съществува е осъзнато, това е по отношение на Божественото съзнание, а не по отношение на нашето съзнание. Защото нашето съзнание не съставляват цялокупността на общото съзнание. Казват, че вън от съзнанието нищо не съществува. От кое съзнание? От божественото съзнание, да, но не е от нашето съзнание. Защото нашето съзнание е част от божественото съзнание. Сега, какво приложение може да има този въпрос в живота? Да допуснем, че вие сте гладни. Три дни не сте яли. Аз ви задавам въпроса, има ли Господ или няма Господ? Какво отношение има моя въпрос към вашия глад? Казвате, не е важно дали има Господ или няма Господ, но аз съм гладен. Аз ви казвам, че причината за вашия глад е тази, че вие не вярвате в Господа. Ами че то е много естествено. Ако един човек върви вечерно време и се спъва, коя е причината за спъването му? Няма светлина. Сега някои хора казват, светът е лош, защо хората не се оправят? Защото Бог не е вътре в техния живот. Помнете само едно правило. Бог във време и пространство не работи в нас. Бог работи извън времето и пространството. Той моментално се появява в нас и моментално се оттегля от нас. В даден момент Бог само ни въздейства и се оттегля. Ние казваме, Бог живее в нас. Ако Бог живее в нас, как е възможно да правим толкова много погрешки? Как ще примирите тия противоречия? Някои казват, мен духът ми говори. да но Духът живее извън времето и пространството. Духът само въздейства и се оттегля. Тази е причината за всичките спорови между хората, за несъгласията, за крайния егоизъм, защото омразата, лъжата, престъпността, всичко се дължи на това, че Бог не съществува в тях. Тоест, не че не съществува, но Бог е извън техния живот. Сега някой ще спори, ще каже, Бог е вътре в нашия живот. Може ли снегът, лятно време, да издържи на слънчевата светлина и топлина? Не може. Следователно, ако Бог би се проявил със Своята любов вътре в нас, то нито един от нашите пороци не би издържал. Всичко ще се разтопи, ще изчезне. Вие ще кажете, ама Господ на мен ми е говорил. Кога? Миналата година на 5 декември в 5 часа сутринта. Е, какво ти каза? Каза ми да имам вяра. Имаш ли я? Още не съм е развил. Друг казва. И на мен Господ ми проговори. Какво ти каза? Да имам любов към ближния. Имаш ли я? Старая се. Друг казва. Мен Господ ми се яви. Каза ми да уча. Е, Учиш ли се? Според условията, гледам да ги използвам. Още не съм станал учен човек, но за в бъдеще имам намерения. Това е крайно неопределен език. Това е езикът на земята. Тук така се говори. Ако на съвременните хора бихме говорили на един определен език, ще да им мръдне дъската. Техният мозък не би издържал на този език. И за това, най-приятното занимание сега е хората да правят погрешки. Вие си мислите, защо са допуснати погрешките? Те са най-приятното занимание. Защо? Тия погрешки, които правите тук, на Земята, в невидимия свят ги купуват и от тях изкарват нещо хубаво. От всяка една ваша погрешка след време ще образуват нещо прекрасно, нещо хубаво. Вие се мъчите, безпокоите се. Защо са тия погрешки? В природата божественият разум така е разпределял нещата, че нито една сила, нито едно действие не отива на празно. Всичко се използва. И Исая един стих казва «Словото ми няма да се върне, преди да принесе плода си». Значи, разумното слово няма да се върне, преди да принесе своя плод. Исая разбира, че то ще принесе своя плод. Във вас трябва да има един определен стремеж. Попитайте уния, които говорят, че имат съобщение с невидимия свят, да ви дадат едно направление, към коя посока човек трябва да се задвижи в даден момент. Ние казваме, трябва да се движим над. Това над на къде е? Коя посока? На кое място? Към Слънцето. На кое място на Слънцето? Мнозина са ми казвали, не може ли да не изведеш? Къде да ви изведа, например? Допуснете, че ви изведа в другия свят и видите, че и там има планини, но по-високи. долини, но по-широки. Реки, извой. Какво ще кажете? И този свят е като нашия. Пак ще намерите физическия свят. Тогава, какво ще научите? Допуснете, че ви заведа да видите ангелите, красиви като слънца и светят. Тази светлина ще внесе във вас страх и трепет. Какво ще научите от светлината им? Значи, вие трябва да сте на онзи уровен на развитие, при който тази ангелска светлина и топлина да може да се оползотвори правилно за вашето развитие, да може да я възприемете и да я асимилирате. Друго я, тази светлина и топлина ще бъде вредна за вас. Той не най-малко не е едно опровергаване на онзи живот, който са прекарали всички разумни и добри хора. Трябва да се провери какви са били методите, Начините, по които те са живели. Например, трябва да се види какъв е бил методът на апостол Павел, на апостол Петър, на Йоанн, на всички пророци, на светиите, защото те са имали начини, те са имали методи, по които са живели. Сега, често се явява някой и казва, какво може да ни даде прираждането. Какво може да ни обясни то? Прераждането до известна степен ще ни обясни, например, защо двама души се мразят или обичат, защо един човек е по-умен, друг по-глупав. Но по закона на прераждането, ние нямаме още уния методи, с които да можем да възпроизведем миналите си съществувания. Още не сме достигнали това развитие, че от живия човек да можем да възпроизведем, неговите минали съществувания като на кинематограф. Да дойде един човек да завърти кинематографа и да видим редицата наше съществувания. Сегашните хора още не са стигнали до там. Един ден може би ще стигнат до това развитие. Миналото е написано на човека. То говори. То е едно твърдение. Ние още нямаме средства да привърнем тия картини, да видим каква е историята на човешкия происход. Моята цел сега, в дадения случай, е знанието, което човек придобива да може да го използва. Т.е. не да го използва, защото тази дума «използване» има малко лош смисъл, но знанието, което човек има, той трябва да го употреби за добро. Тъй, както вървите, аз забелязвам, че у мнозина се изгубва желанието и интересът към музиката, към поезията, към четенето. Вие постепенно се свеждате към един еднообразен живот и у вас постепенно се образува едно хипнотическо състояние. Вие се стремите към Бога, но в дадения случай този стремеж не е определен. Казвате, ще жертвам. И мането си за Бога, но не го жертвате. Ще покажем подвиг, но не го показвате. Ще покажем геройство, няма го. Ще покажем голямо търпение, и Него го няма. Ще покажем безстрашие, няма го. Ще покажем смирение, няма го. Т.е. не че го няма, но отвън не се проявява. Отвътре може да го имате. После казвате, да проявим любовта в този виш смисъл. Няма я. Ние виждаме, че всеки върви така. Някой говори, ти слушаш. Говори за Господа, разправя своята опитност, но ти в себе си казваш, да но свърши по-скоро. Нямаш търпение да го изслушаш. Така е с мъжа и жената. Жената говори, мъжът казва, мълчи. На мен ми дотегне да слушам за Господа. Мъжът говори, жената казва, Мълчи, на мен ми дотегне да слушам за Господа. После хората са много докашливи. Вие, учениците, сте по-докашливи от светските хора и много сте своенравни. От най-малкото нещо се докачате. Казва някой, аз няма да ходя вече на събранията, няма да слушам аз мога да си живея сам. Ами че тук, в училището, никой не те е, те ги оскука, нито те е използвал. Защо казваш, че няма да ходиш? Ако имаш някакъв ангажимент, то е друг въпрос. Ще бъде смешно един вол, който е влязал в дама, да казва аз няма да седя в дама. Кой ти кара да седиш? Ти сам влезе. Ще седиш колкото искаш. Ще влезеш и после ще кажеш Влязох, понеже исках. Излизам, понеже искам. Тук няма никаква философия. Трябва да знаете обаче, всички трябва да си запечатате в ума следната мисъл. Всички имате отношение към Бога. Вашият живот не е ваш, но е на Бога. Разбирате ли? Този живот Бог ви го е дал. Вие отричате неговия живот а следователно носите една много голяма отговорност по отношение на Бога. Никаква друга отговорност нямате. Ние носим в себе си божественият живот, който Бог ни е дал. Някой живее непорядъчно, нямаш право да живееш непорядъчен живот. Този живот не е твой. Ти си една кисия. Тия пари ще ги дадеш комуто трябва а не на твои роднини. Ако не, ще дойде комисия и хайде в затвора. Ти ще внесеш в банката всичките пари, някой казва. Аз съм свободен да живея както искам. Не си свободен да живееш както искаш. Аз съм свободен да любе, Кого да любиш? Хората все от любов умират. Все от любов се избиват съвременните окултни школи има ученици, които са разбрали живота, които са разбрали този велики идеал, но мълцина са те. Има членове на църквата, които са разбрали живота, но большинството от тях не живее добре, а казва «Днес за днес». Някой казва «Аз ходя на събрания за развлечение». Друг казва «Аз ходя, когато няма какво да правя». Трети рече – аз да слушам само еди кой си проповедник. Ти слушаш за това, за онова, но то не е тъй. Проповедникът няма право да проповядва каквото иска и ти нямаш право да слушаш какво хората говорят. Господ няма нужда от глупости. Разбирате ли? Не е ли хубаво да имате онова благородно качество в себе си, да имате онова уважение и почитание един към друг. Като срещнете някого, да имате към него истинско уважение, тъй както спрямо себе си, ни повече, ни по-малко. Нямаме право да злоупотребяваме с божествения живот. Това е единствения закон за сега. Каквото и да работи човек в света, той трябва да има предвид обогатяването на този живот. Като четете Евангелието, ще намерите притчета за онзи Господар, който дал власт на своя слуга да управлява 10 града. Защо? Защото той вършил неговата воля. А на онзи, който не вършил волята му, нищо не му дал. Често се говори, че трябва да имаме концентрирана силна воля. Едно от условията за развиването на силната воля е чистият живот. Чистотата. Чистият живот не може да ги купим от никъде. Думата чистота има няколко значения. Аз давам следната аналогия. Гледам някой път ръцете си, виждат ми се чисти. Искам сега да зная дали моите ръце са чисти или не. Правя опит. Взема леген с топла, вода и сапун и си измия ръцете. Водата става черна. Значи, водата показва, че ръцете ми не са били чисти. Изхвърля тази вода, още веднъж ги се понисвам. Водата е пак черна. Няколко пъти ги измивам, докато водата стане чиста. Сега вече заключавам. Ръцете ми са чисти. Казвам някому, че умът му не е чист. Как умът ми да не е чист? Да, умът е нещо материално. И мислите са нещо материално. Както ръцете може отгоре да се окалят, така и умът. И мислите може да се окалят. Ще ги измиеш. Казвам, сърцето ти е нечисто. Как е нечисто? И то става отгоре нечисто, като ръцете. Ще го измиеш веднъж, два пъти с сапун и вода и ще провериш. Докато има кир в водата, не си прави иллюзии, че сърцето ти е чисто. Когато казвам, че умът ти е нечист, че мислите ти са нечисти, трябва да ги измиеш. Започнеш да миеш ума, измиеш го веднъж два пъти и след като го измиеш, ще дойде малка светлинка и ще усетиш едно успокояване. Това е един от признаците, че умът ти е чист. Когато работиш върху сърцето си, щом се очисти сърцето, непременно ще почувстваш една малка радост, едно успокоение. Това са признаци в дадения случай, че този процес на чистене е въздействал. Не мислете, че един ден като очистите сърцето си, повече не трябва да го чистите. Всеки ден човек трябва да чисти сърцето си. Всеки ден човек трябва да чисти ума си. Даже много хубаво ще бъде, ако вечерно време, като останете сами, половин час преди лягане, си направите сметка какво сте мислили през деня, как сте го прекарали, да си дадете отчет за вашите мисли или за вашите чувства. Ако искате да бъдете ученици и да усилите вашата воля, непременно трябва да правите опити. Някой ще каже, аз ги правех едно време, но сега престанах. Човек, който започва и престава, е по-лош от онзи, който никога не е започвал. Ще ви докажа защо е по-лош. Представете си, че АБ е един прът, на който съм качил и отивам към С. За нищо не мисля. Разстоянието от АБ към С е 1 метър. Ако падна... Няма да се произведе никаква вреда, защото разстоянието е 1 метър високо. Но в мен се заражда една амбиция да вървя, да се кача на по-високо място. Вървя от цена татък на 500-600 метра височина и се спра на това място. Назад не мога да се върна. Нагоре не искам. Ако се спра, ще падна. Защо? Всяко спиране е падане. Често в това движение нагоре стават бури. Щом се спрем, дойде тази буря, задигнени и ние се намерим на 500-600 метра надолу. Как мислите тогава? Какво ще бъде положението ви? Писанието казва: У нези, които стоят да гледат да не паднат, да гледаме да не губим припечеленото. Някой казва: Аз не съм толкова лош човек. Не. Ти си на кривата посока. Казваш, аз не съм толкова лош човек. Да, но не си и толкова добър. Не си толкова слош, това е отрицателно. Не си толкова с добър, това е положително. Сега вие сте от тия ученици, които очакват, както се казва в писанието, едно голямо наследство. Казвате, ние нямаме работа. Като дойде наследството, тогава ще си купим книги да учим. Чака ти да умре баща ви, понеже баща ви е скъперник. Ами защо да си губиш времето? Защо да чакаш да умре баща ти, да тогава да се учиш? Иди и работи, още сега. Тази е съвременната философия в света. Казват, нека се оправи светът, че като дойдем в бъдеще, при друга култура, когато хората бъдат по-благородни, тогава ще развием своя характер. Не, и тогава ще бъде същото. Силните натури в света се показват, когато има най-много грехове, когато условията са неблагоприятни. Ако ти на най-силната буря не можеш да издържиш, той на най-силната топлина не ще можеш да издържиш. Тие две неща са равносилни. Някой може да кажат, този път е много труден, аз не съм завършил университет. Ако с университети, с гимназии може да се оправи светът, тогава най-добрите хора трябваше да бъдат тези, които са ги завършили. Вярно е, че един човек който е завършил университет, може да свърши по-хубава работа и по-добър човек може да бъде, но и много лов човек може да бъде. Онзи който не е завършил университет не може да бъде толкова добър, но не може да бъде и толкова лош. Хората на науката могат да принесат по-голяма пакост, ако не вървят в правия път, но когато работят, принасят по-голяма добрина. Тогава как трябва да се приложи това учение? Някой казват, да се приравним с хората. Как разбирате този въпрос? С кои хора да се приравним? Ще се приравняваме с хората, само когато сме невежи. Представете си, че аз съм човек, който владее законите на природата и нямам нито пет пари в джоба си, нито кисия, нито слуги. Излизам в планината, огладнея и седна на един камък. Тропна спръчистата си и тъй, както в хиляда една нощ, яденето излезе. Ще се нахраня. Тропна пак, масата се прибере. Няма я. Искам да си почина. Как? На тревата или на кревата? Тропна, приготвено легло. Легна си. Тропна, леглото пак изчезне. Искам да пътувам с аероплан или с автомобил. Тропна, пристига автомобилът. Питам, с кого трябва да се приравня? Я ми кажете, то и приравняване в съвременните хора е смешно. В една видна евангелска църква на Спържи, една от най-богатите евангелски църкви, трябвало да се събират пари за благотворителни цели. Членовете на тази църква били все богати хора, препълнени били касите с злато. Събират се всички благочестиви християни да се помолят на Христа да им прати някак една крупна сума, за да подемат неговото дело, да свършат добре тази работа. Ще се молят на Христа да отвори кесиите на другите хора, когато те имат в изобилие. Спържи проповедникът им казва, слушайте, братя, да не изкушаваме Христа. Ето, аз отварям кесията си и давам толкова. И ти, братко, толкова ще дадеш. Ето, имаш, изпълни волята Божия, считай, че Христос ги дава. Права ли е тази мисъл? Права е. Обаче нито един от вас, които сте ученици, не мисли, че е касиер на Христа. Всеки мисли, че е господар. Това е едно лъжливо положение. Преди всичко, всеки един от вас трябва да почувства, че по отношение на Бога е слуга. Почувства ли се, че е слуга, в него ще се зароди един нов импулс. Едно ново разбиране, една нова философия да схваща и да прилага нещата. Методите, които сега съществуват в света, са най-слаби. Тези методи, които употребяваме сега, са играчка. Ако ви дам другите методи, всички ще се намерите в следното положение. Вие ще приличате на деца. Всеки един от вас ще тръгне да се хвали кой какво е получил. Ако, например, аз бих ви научил, като тропнете с пръчката си, да имате това, което искате, вие тук изведнъж ще кажете, знаете ли какво мога да направя аз? Тропнете. На друг ще кажете, ти знаеш ли какво мога да направя аз? Пак тропнете. И тогава започва това тракане. Питам, каква цел ще се постигне? Това е външната страна на нещата. Има по-велики неща в света. Когато в душите на хората се възцари любовта, те пожелават от името на тази любов, онова велико Божие благо, знание за умовете, чувство за сърцата. Това положение е най-хубавото, най-красивото. В света ние се нуждаем от приятели, които да не пожелаят хубавото. В това отношение външните условия, живите условия имат голямо значение. Например, има поети в света, има музиканти, но тия поети ги създават техните приятели. Музикантите ги създават техните приятели. Те стават причина да се прояви техния талант. За един музикант, за един поет, тия условия са тъй необходими, както едно растение, не може да расте без почва, без вода и без въздух, макар че има условия в себе си. Ако един човек с какъвто и да е талант, няма при себе си добри приятели, които да са като почва за него, той не ще може да се прояви. Ти, като прочетеш нещо, което той е написал, душата си ще пожелаеш нещо хубаво за него и той, което пожелаеш, той ще го почувства. Тъй, че във всяка една окултна школа, вътрешният стремеж е да се образува именно тази аура. В старо време учениците от школата на Питагор са се подлагали на тежки изпитания. Тежкият изпит седи главно в очистването на кирта. Сега, например, ако бих видал такава една тема, да излезе един от вас на таблото, и да опише според своята опитност, как различава моралните чувства от личните и от себишните чувства, как ще ги опише. В моралните чувства всякога има единение. Единство, целта към което се стремят всички същества е една. Когато едно същество в името на тия чувства извърши нещо и на земята и на небето, всички му се радват. Например... Ако ти напишеш от дълбочината на твоите морални и духовни чувства следния стих Любовта носи живот, мъдростта носи знание, истината носи свобода, духът ги съдържа в себе си. Тези изречения имат смисъл. Ако вие вземете изречението «Любовта носи живот» и не го съедините с изреченията, Мъдростта носи знание, истината носи свобода, духът ги съдържа в себе си. Няма да имате никакъв резултат. За да може да развиете живота, знанието, свободата, вие трябва да ги съедините с духа. Вашият живот, вашето знание и вашата свобода трябва да растат в духа. Духът ги носи в себе си. Сега как ще проверим, че любовта носи живота? Някой от вас може да каже «Аз имам този живот». Вие може да проверите дали любовта носи живота или не. Искам да опитате дали този закон е верен или не. Ще отидете при една сестра, която е отпаднала духом и ще си поставите ръцете върху главата й. Нищо няма да й говорите. Ако в нея се зароди едно желание за живот, Значи вярно е, че любовта носи живот. Опитът тук е на дело, а не на думи. Някой път думите хипнотизират. Ще си подържите ръцете, ще видите дали животът може да се придаде чрез ръцете. Ако тази сестра се вълдушеви, тя е почувствала, че се являло нещо в нейната душа. Значи първият закон работи. После вие казвате, че мъдростта носи знание. Имате едно глупаво дете. Нека трима разумни хора поставят ръцете си върху главата му. Ако този закон е верен, ако вие сте съединени с духа, в това дете, което е било глупаво, мързеливо, веднага ще се зароди желание да учи и то ще стане много трудолюбиво. Сега трето правило. Казвате, че истината носи свобода. Когато вие поставите ръцете си върху човек, който е бил ограничен във всяко отношение, веднага неговите външни отношения ще се изменят. Той ще почувства силен купнеж към свобода, към простор. Често има хипнотизатори, които поставят ръцете си по известен начин върху главите на хората, но освен, че не внасят живот, внасят известно хипнотическо състояние. В църквите често проповядват трябва да се покаеш, да се покаеш, да се покаеш и най-после човек се покаева. Какво става? Покаяният не може да бъде по-горен от този, който го е заставил да се покае. Ученикът, който се учи при един учител, не може да бъде по-горен от него. Ще бъде като учителя си а по някой път ще има същите слабости, каквито има и учителят. В Америка в една област имало един проповедник, който носил главата си наклонена наляво. Всички 400 души в тази област все и си носили главата по примера на проповедника. Считали, че това нещо е хубаво. И лошите, и добрите навици са заразителни. Много от тия примери биха ви привлекли. Може да проверите това. Да кажем, вие минавате някъде и виждате, че някой си играе. Най-първо вие мислите, че той не ви е направил впечатление, обаче вечерта, като се върнете от дома си, започвате да играете. И доброто, и злото по рефлексия се предават. Всяко влияние се предава неизбежно. Всяка форма се предава неизбежно. Има един закон. Всяко нещо, което ни е направило впечатление, ще се прояви вътре в нас. Затова именно сърцето на ученика трябва да бъде пълно, да няма никаква празнина, Защото всяко нещо, което прониква в празнената, непременно ще се прояви. Сърцето на човека трябва да бъде пълно с благородни неща, за да бъдем избавени от влиянието на външния свят. Това, което става сега в света, от божествено гледище не е толкова лошо. Това, че хората умират, от божествено гледище не е зло. Тия форми са с несъвършени. Телата на тия хора не са такива, каквито трябва да бъдат. Господ постоянно ги гради и ги разрушава. Той е единственият, който може да разруши и да съгради. Ако разрушиш, ти не можеш да съградиш. Някой казва, Господ може и аз мога. Хубаво, но Господ като събори една къща, съгражда друга, а ти събориш и не можеш да съградиш. Сега всички трябва да имаме един определен вътрешен стремеж. Ученикът трябва да бъде свързан идейно с повищи същества, които да му дават подтик за обикновения живот. Той трябва да знае, че обикновеният сегашният му живот, ще създаде условия за неговия бъдещ живот. Не мислете, че сегашните условия, при които живеете, са неблагоприятни. Не. Слушам, някой казва, щом съм се вмъкнал между тия невежи. Аз мога да вляза между учени хора в света. Той мисли, че там ще го посрещнат славрови венци и ще го овенчаят. Ние го знаем света. Ако тук не те посрещнат добре, и там няма да те посрещнат добре. Ако ние не можем да победим малките мъжнотии, които имаме, как ще победим големите? При сегашните условия, ние имаме да побеждаваме още ред мъщнотии. Има още много години, през които учениците на окултната наука ще срещат ред мъчноти. Вие трябва да се въоръжите с търпение да преодолеете тия мъжноти. Някой казват, «Иде Царството Божие». Да, иде. Лесна работа е, като дойде. Но докато дойде Царството Божие, има един доста дълъг период от време. До тогава ще минете през известни мъжноти. Готови ли сте да ги посрещнете? Готови сте, но не повтаряйте погрешката на унези руснаци там при Елена, които като превзели града, напили се хубаво, казват им, турците идват, ничево. Турците идват, ничево. Като ги нападнали, тогава удрят унези казати на бяг. Помнете, турчинат е още в света. И във вас има турци. Челми имат те. Някои имат и по една гъжва. Някои по две гъжви. Аз наричам знание само това, което може да придружи човека след неговото заминаване в задгробния живот. Знание, което може да се залечи от мозъка на човека, е само забавление. Един човек, който има библиотека от 10 000 тома, философски книги, който е научил много работи, всичко това може да се изличи. Това, което остава, то е най-важното. То е хубавото в живота. Най-важното за нас е това знание, което може да остане с нас. Такато така отидем на другия свят да го носим. Това значи събуждане на Божественото съзнание. Всички трябва да се усещате силни. Сега моето желание, цялата ми не е да се примирите, но искам да бъдете силни, да не сте малодушни, защото гледам, мнозина от вас сте малодушни. Аз наричам силен човек Онзи, който като дойда страданията казва, тия страдания са на място. Още, още страдания искам. Тия са малко. А пък сега, като ни дойде едно малко страдание, ние ще окрякаме орталъка. Всички ще знаят. Да няма отчаяние, а понасене на страданията. Това е каляване за ученика. Ученикът трябва да има характер, да издържа. Ние казваме, диаманти на боля трябва. Мнозина от учениците и от ученичките, както ги виждам, нямат диаманти на воля. Търпението в човека – морално чувство ли е или лично? Когато някоя жена търпи мъжа си, от морални съображения ли търпи, тя е много весела, казва – аз ще ти направя това, онова, всичко. От морални съображения ли или от политика е това – вие имате ли опитността на това търпение, за което говорите? В личното търпение винаги влиза една неприязненост. Някой търпи, но прави усилия над себе си. Ние се радваме на моралното търпение. При моралното търпение, щом ти дойде една неприятност, ти усещаш радост. Например, мъжът и жената не живеят добре. Няма да се докачате. Аз виждам мъже и жената като две величени, като едно и две. Мъжът и жената не представляват личности, това са само символи. Мъжът може да каже най-лошите неща на жена си. Ако тя усети една неприятност в себе си, това търпение е морално. Но ако усети в себе си една обида, това търпение не е морално. В него има вече личен елемент. И в моралните чувства човек усеща едно разположение. Моралните чувства водят към съвършенство. Човек трябва да бъде съвършен. И ние можем да бъдем съвършени. Опитайте се някой път, когато някой ви обиди да запазите съзнание. Аз съм следил този закон на моралното чувство. Какви големи тънкости се изискват, за да се спази той? У нези същества, които поставят човека на изпит, са големи майстори. Имаш едно богатство, разположен си, весел си, като че имаш цялото богатство на света. Дойде един момент, за нищо и никакво, за пет пари работа, кажеш нещо и в една минута всичкото ти щастие изчезне. Може да мине ден, два, три, цяла седмица, докато ти мине. Затова всички ние трябва да имаме този стремеж към Бога, да разберем, че Бог е Бог на любовта, на мъдростта, на истината, които носят за човека живот, знание и свобода. Неговият дух съдържа всичко това в себе си. Тайна молитва